الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين بقوله فقيل الى اخيره اي اذا اردد ila hadzal khilafi faqila a bila Mahu hu akan tafsilkan itu ila faqila maka kadakil faqila ai qala ba'd ulama Ha, Nibina di atas kata dulu ha, Dan bermula berucap dengan dua kelima syahadah itu Fihil khulhu padanya khilah ulama ha, Apabila ha, kau kena akan tafsil itu khilah Ialah ha, Maka dikatakan begini faqila ya ni qala ulama berkata setengah-setengah ulama ialah syartun Maknanya bercakap dengan dua kalimah syahadah itu ialah syarat kal amal seperti amal syarat juga hanga syarat apa tu jumhur kata syarat bagi sempurna iman ah Tengok. Kita orang mu'mindah Tapi kalau tidak semaya puasa Mana tak sempurna lagi iman ha, Jadi semaya puasa ni amal ha, Maka amal ni syarat bagi iman Bukan syarat bagi sah Bermakna kalau syarat bagi sah ke Orang tak semaya puasa Iman dia tidak sah bila iman tidak sah tak boleh dihukumkan dia orang mukmin atas alasannya dia tak sembahya tidak begitu ha, kalau gitu syarat apa syarat bagi sempurna iman Mana orang tak sembahya puasa tu iman dia tak sempurna demikianlah aa ha, orang tak mengucap dua kali mah itu iman dia tak sempurna aa ha, kalau gitu mengucap tu adalah syarak ha, Syarak bagi apa? Jumhur kata syarak bagi sumperno iman ha, Nah. Ha, kita kat tengok belakang huraian dia tu. Jadi dengan tafsir syarah kita bawa mari iza <tuh> rad tatfili hadzal khilafi fa qila ila Jadi huraiyat tu kita dapat ertilah Poh pada kata musannaf faqila tu orang panggil fal fau faul fasihati ah ha, po fasiha jatuh tepat jawab syarat masuk nah ada pula jatuh kemudian daripada kalam ijmat mula tu sebut dengan sekaligus ataupun sebut sepitan lalu kemudian dia sebut semula tu dengan jalan huraian ah ha, tu orang panggil po fasiha Mari 4 tu nak menerahkan kan, Hak sebut mari dengan jalan ijma Haa tu 4 4 3 Ada 4 4 tak pernya, Jatuh tempat syarat juga Cumanya beza Hak sebut jalan huraya dulu Lepas tu mari nak buat simpul Haa Ataupun nak buat suatu cawangan Dia panggil 4 tak pernyek ha, Mana sebut dengan jalan ijma Haa <tuh> uh, Baik kalau gitu di sini panggilnya فَفَصِحَ Supaya Fa kita duduk mengaji dalam Itulah لِلْرَبْعِيْ أَرْبَعُ عَلَامَةٍ Dia kata Ataupun وَاَفْسَمُهُ ثَلَتَتُنْهَ Segala bahagia kekalam Tika sebutnya Isin dan Pe'en dan Harah Itu sebut sepitah lalu Lepas pada Tuhan Mu nak tahu Isin gapo dia kamu nak tahu pengen ke apa sahaja? mako Haa tu mako tu mako Fatih Haa Kalau kita mengaji kitab jawa pebelah tu lah Kalau orang nak mengarah apa kena wirti gitu lah mako po mako po Haa hmm, Bukan kata sedap nak bubuh mako dan mako dengan tak ada tahu keadaan tak boleh kalau tidak, agaknya ikhtirok dia orang Mereka makan maka ini maka apa? Sudah tahu kakak nak kata maka Tahlislah kutu Ni hantar-hantar kata Bukis Senen ni yang panggil Uslub Quran Gitu lah Kita pernah buat surat kiriman jadi celok orang Itu dia Surat kiriman Dia tak ada kira kita lebih sedap bekerja Ni yang nak kaedah Tak ada kira mana tu Nah Ni keedah nak wakmari mako ni Tempat apa ni mako ni Wakmari dan ni Apa ni wakmari dan ni Haa tu Haa tu dia Haa nah, tu Pemakar tu banyak keedah Usluq Quran Keceh pemakar Quran dia belah tu Hmm tu dia Haa Cuma tengok nah, Dalam Quran tu banyaklah lah Dia bercakap eee, ma Macam tu Mereka 4 4-4 tu Haa Fahamak wa ammal yatima fala taqhar apo tu ha terus wa ammal ladzina yabdat wujuhuhum apo tu ha dia mm mabai ani dia pange po fasih ha hurai dia ni iza arat tafsil kena dia jatuh di tempat nak hurai ha kalau hok po tu jatuh ada tepat nak buat cawangan setelah agak tahu masalah ni maka bercabang daripada situ ha itu satu wajah wa yuhtamal ha boleh satu wajah lagi ha dek wa yuhtamalu dan di Asal mana hamil hamil tu mana tanggung boleh tanggung juga kok ni boleh satu jalan kena tanggung kok ni pun satu jalan tu panggil ihtimam Wa yuhtamalu Dan diihtimalkan Antakuna bahwa adalah ia Ia al-fa' tu Fa pada faqilah Saat ni satu jalan Bawa fa fasihah Boleh tanggung satu jalan lagi bahwa ada ia fa itu adalah Limujaradil atfi oh hmm, fa semata-mata rata Tak ada fa juga we Baik kalau kita nak berlaku atas ini istimah pakai fuhrah atas Bila fuhrah atas kena cari Manakah maktuf alih dia? Makkah ratah atas, atas kemana ni? Ah, dia kata Tak kalah fuhrah atas fayakunu, Maka adalah ia Ia qawluhu faqilah ni lah Haa ah, qawluhu qilah ni Dia panggil jumlah bukan ni? Haa ah, Ma'kufan bayakuunuma ka adalah ia qauluhu faqilani mugafora ta fa jimalah qila ma'tufan 'alal jumlatil ismiyyati hadi ah, atok kenya ke atas jumlah ismiyah mana jumlah ismiyah ha ah, jadi kena atas jumlah sama jumlah lah wahia dan ya itulah al jumlatul ismiyah tu Jumlah al-ismiyah itu iaitu Qawluhu katanya musanah dulu ini Sana kata Wa-nudfu fihi l-kulfu Haa wa-nudfu muqtada Fihi khabaru muqaddam Al-kulfu muqtada mu'akhar Haa jumlah fihi l-kulfu jadi khabar bagi al Maka jumlah dia panggil jumlah ismiyah Maka mengata mengatakan Qila syatrun Syiqila syaratun Qila ni jemlah fa'liyah Maka qila fi'imadhi ni Haa Dia ha, panggil jemlah fa'liyah Jemlah sama jemlah Tak kalau puhara atas Atas jemlah ni ke atas jemlah An-nutku fihi ha, Cuma lain lah Pak ha, ni panggil jemlah fa'liyah Pak ha, atas ni jemlah ismiyah Tak apa Karena sama-sama jemlah khabariyah Hmm, jumlah ismiyah Susung isinya Apa nama ni Isinya ising terkata Ataupun ising dengan apa yang tak kira lah, mula dengan ising Jumlah jadi mulai dengan ising Panggil jumlah ismiah Jum, Jumlah jadi mulai dengan apa yang Panggil jumlah pa'liyah ha, Jadi kedua-dua Sama-sama jumlah khabariyah Maka tak ada apa ha, tu cara ibarat lah itu Masalah biar dulu Cara ibarat dia Dengan keedah-keedah dia dulu Ah, tu dia. Jadi baik. Wahia qawluhu dia ya kata sahnya atas ke atas jemlah ismiyah, Iaitu katanya wanutku ilakhirih. Apa ya ku numa tuvan min atau film mufassal. As nah, aku di sana. Dia atas ke atas jemlah ismiyah. Mana jemlah ismiyah? Wahia qawluhu dia panggil jemlah mutarib. Entah gemutar alik ngamutar ala. Ma'tufan alal jumlatil ismiyati min at adfil mufassali alal mujmali Ah panggil kot tu Haa, dia panggil kata atah pun Daripada atahkan mufassal ke atas mujmal Kerana jemlah faqilah nak tafsir Dia panggil mufassal Di atah kepada jemlah an-nutfu fihi tu sebut dengan jala ijmal Dia panggil mujmal jemalah pasal di atas pada jemalah mujma. Kira-kira klik kepada makna fonun juga, fa fasih juga. Hmm. ini hmm. ha, kita dapat tahu cara-cara ibarat kita. Nah, ha, dengan hak ni juga bila kita pergi dalam dalam Quran dia huraikan ibarat macam ni, Iqra'ul Quran. Nah, ha, nah siapa kita dia bercakap Iqra' ayat Quran. Ah ha, ini nak royak kata ilmu Aa, yang hubungan dengan Quran ini banyak. Ah ni yang banyak ulumul Quran, ilmu-ilmu yasakok pak dengan Quran ini banyak. Ah sebab itulah jadi fardu kifayah kita belajar alat ilmu. Nah, ilmu nahhu, sarah balagh semua dia panggil alat-alat bagi ilmu. Itu tu ulum, daripada ilmu Quran. Kemudian wa qawluhu syartun Nah, ha, nak kaji ya dah. Kata fakir, buca dengan dua kelima syahadah itu fakilla. Aiyah kalabagul ulama. Kata setengah ulamanya, iyalah, uh, iyalah. Kan, iyalah syar'tun. Iyalah. Hanya pengkhobam tidak mazho itu. Salah kata katakanlah, anutku bisyahadah cair ini itu. Iyalah syar'tun. Ah, iyalah syarat syarat ay kharijun ha, bila sebut syarat ah ha, jalalah pada rukun sebab dia kata syarat tu artinya yang keluar yang luar ammahiyatihi yang luar daripada dirinya hakikatnya hakikat iman ah ha, sini kena hurai suku pula kena hurai betul beza rukun syarat Kena di situ pula ha, Rukun dengan syarat Mahiyah ha, Mahiyah Dia panggil hakikat Bagi suatu itu panggil Mahiyah Kalau begitu ha, Kita ucap Ash'hadu an la ilaha illallah ha, Wa ash'hadu anna muhammadan rasulullah Itu kawal Perkataan Dia dipanggil ucapan Hak tu kena kejuzuk iman kau gana. Ha, kena kejuzuk satu juzuk daripada iman kau gana. Bermakna nak jadi iman tu kena bersusun beberapa juzuk. Adakah ucap dua kelima syahadah tu juzuk bagi iman? Bukan. Syarat. Kadang tu syarat ni kharijun yang keluar daripada mahyah iman. Bukan kena kejuzuk iman tak. Ha, tu hak perkara luar. Gak kita nak misal maikah buk kalau kita nak misa gak bak sembahyang ni seperti menutup aurah syarat ha, bagi semayang nah ha, takbe ha, baca fatihah titik-titik roh ha, baca baca takbe baca fatihah baca at nah ha, baca selawat beri salam 4 5 baca air eh, tu orang panggil apa rukun ah ha, tu syatron rukun semayang Ha, ada pembunuh tu'aura ha, Apa dia tu suci daripada haddah ha, Suci daripada nanti tak di maaf ah. Itu bukan rukun Panggil syarab Apa beza? Ha, rukun dengan syarab apa beza? Ha, syarab rukun ialah juzub semaya Syarab, syarab ke luar ha, Kita nak misal, tolong dia lagi ha, Kita nak menanak nasi anak ha, makan nasi. Ah. Ha. Syarukun dia gapo? Rukun nasi. Kena beras ha. Ah, meka je ada nasi. Rukun dia nya beras. Ha, tu beras. Pas tu beras kan ke? Beras kan ke tadi? Air. Oh, jadi baru jadi nasi. Kalau beras saja, bawah pilih bawah apa yang beras Tak ada nasi. Oh, kata rukun dia kena Kena capur buah satu juzuk dan air. Aduhat ha, dia. Ah, buah air dia panggil juzuk nasi. Buah saja tak jadi nasi, air saja tak jadi nasi. Ah, ha, juzuk dia kena buah, ingat air satu juzuk dipanggil rukun. Rukun nak jadi nasi. Pah tu, ha, lepah tu. Kalau buah air saja Tadi juga nasi, Boh kan ada bekak Masa apa ini? Kena masuknya api Api tu panggil apa? Api itu syarat. Jangan kata rukum Kalau kata rukum selagak lah Maka pakai api lagi lah Haa tidak? Haa api itu syarat. Dia panggil Kharijun'an mahyatihi Api itu pakai juzuk nasi. Ayah dadah Berah dadah boh dua tu syarat kena bersabik dengan api Ha ah, tu dia. Kalau api panggil syarat jadi kata rukun, bukan rukun nasi lah. Api itu syarat. Nak jadi nasi tu nak rebuh atas api. Ah, kalau kita api ni panggil apa kharijun an mahyatihi. Tu beza dia. Hmm tu dia syarat kena terhenti nak jadi nasi kena rebuh di atas api. Nah, kena masak dengan api tu. Ah, tu syarat dia panggil. Ha, ada puan air dengan ha, berah tu hotu hotu Hak tu juzub Hak tu jadi nasi Hak tu jadi nasi Ada muqiyallah rukun semaya. Allahu Akbar Tu juzub ha, de, Baca fatihah, Tu juzuk. Hak tu ada jadi semaya tu Dengan adanya ucapan takbir Dengan berdirinya Ada bacaan patiha Nya ada rokoknya tu juzuk juzuk juzuk atau rukun semua tu tu nak sah dia tak jadi sah nah tak jadi lagi tidak sah Mereka kena bina atas syarat syarat apa kena masuk waktu kena tahu kata masuk waktu dah we kau duk begamuk pokan-kokan eh masuk dak lagi waktu belalah mayat biar Allah tak jadi syarat dia kena tahu kata waktu masuk atau zan apa tu kena tutup aurat Ah, ha, Kena suci daripada Najib Kata-kata ha, semua itu syarak ha, Perkara luar Kata-kata dia kena sipai dulu lagi Hmm, Itu dia ah, Demikianlah kita mari bicara di sini Iman tu apa? Iaitu mengaku dalam hati Tasdik al-qalbi Bima ja'abihin nabi Sallallahu alaihi wasallam tu iman Kaman dia syarak nak jadi iman Kena Asyhadu alla ilaha illallah ah ha, hak tu perkara luar daripada iman tapi terhati hati di atas dia orang kafir nak jadi orang mukmin Terhati hati kena kata la ilaha illallah adapun asyhadu at tahillah nah ah ha, tu dia itulah dia panggil satu kaum mengucap 25 syahadah tu panggil syarak ai kharijun ammahiyatihi syarak tu yang luar daripada dirinya hakikatnya hakikat iman nah ha, satu kau Pak kita lakoh gi hok yang depan nah syatrun nah bal syatrun ha syatrun makna ruknun juzun nah satu orang kata juzuk nah ha, kita kau tengok atas kata juzuk kita kau tengok depan tengok sini dulu wa hadzal qawlu dan bermula ini kaum apa ini kau? Wahai! Ha, Bahasa tu tu. ini kau. Wahai! Bahasa ini kau. Wahai! Bahasa ini kau. Wahai! Bahasa ini kau. Wahai! Bahasa ini kau. Wahai! Bahasa ini kau. Wahai! tu ini kau. Wahai! Bahasa kau. Wahai! Bahasa ini kau. panggil bagi ulama yang Wahai! Bahasa ha, ini Daripada... Al-Sya'irah yang mengikut Abil Hasil Asyari as Panggil al as Wal-Maturidiyati Ayat tahqik-tahqik daripada puak Maturidiyah ya al yang yang Abi Mansur al Maturidi. Kedua-dua ni al dan Maturidiyah ni Min Ahli Sunnah Wal Jamaah Apa Apa lagi Ah ya pai kata di kalangan orang kemudian bila i'tlaq ahli sunnah wal jamaah kena ke asy'ariyah dan Maturidiyah. Ha inilah firqah-firqah lain dok murid kak ni, ni. Sebut kata asy'ariyah murid selalu Dan ha, bukan kata Maturidiyah murid selalu Ah ha, kada kala demo mengejikan nama. Sebut kata asy'ariyah Nih lah woh kalah, kata daripada Muhtazilah hanya saya kok tu selalu nak mencemarkan. Ah ha, maka kita dapat berjalan Asy'irah nih lah. Ha, ah ha, kita dapat berjalan nih. Kebanyaknya ulama daripada Mazhab Syafi'i, Ana Maliki ah ha, dan sebagian daripada apa dia tu Hambali ha, dan juga setengah setengah Hanafi Asy'irah ada Maturidiyah kebanyakan daripada ulama Hanafi dari segi fiqh. Ha jalan atau Maturidiyah. Wali ghairihi dan bahagian lain-lain daripada mereka itu pun kata syarak juga. Hmm habis. Kalau gitu E, perkataan kata berucap dua kelima syahadah ni syarat Syarat bagi apa? Ha, situ tu kena hurai pula Tu berdua pula situ hurai tu ha, Syarat tu syarat apa? Syarat bagi sah iman ke syarat apa? Ha, situ pecah pula tu Lalu kata Wa qad fahimal jumhuru Dan sungguhnya telah faham oleh jumhur ulama pula Ah ha, Jumhur pula tu faham kata annamuradahum bahawa semua murak mereka itu murak bagi muhaqqiqil asyai rahmat turidiyah kata syarak dah ha murak mereka itu kata syarak tu murak kok mano fuak jumhur pulaknya fahal kata annamuradahum ialah annahu bahwasanya anutqa bisyahadatan mengucap dengan dua kalimah syahadah itu yakni kata asyhadu alla ilaha illallah hingga akhir Ia panggil kata atas syartul li ijra'i ahkamil mukminin 'alaihim ah tu murak gitu kan nak kata syarak artinya syarak bagi nak pelakukan hukum-hukum orang mu'min 'alaihim ke atas mereka itu ah tu dia atahma ka itu atah annatiqina bihimah atah orang yang berucap dengan keduanya itu itu dia jadi kalau tak berucap bala tu tak boleh nak pelaku hukum orang mukmin walaupun dia di sisi Allah mukmin ah ha, kita nak pelaku hukum orang mukmin tak boleh karena tak ada syarat bagi idrak ah ha, tu kan ki katanya berucap dua kelima syahadah tu syarat bagi iman kena kedian lagi celah tu tu Syarat bagi iman ni syarat bagi sah iman, ko ko syarat bagi nak pelaku hukum mukmin ke atas mereka. Ah ha, jumhur kata ya, jumhur kata murak dengan kata syarat bagi iman tu syarat bagi nak pelaku ke hukum-hukum orang mukmin ke atas mereka itu al-natiqinah bisyahadatan. Atas orang yang pucat dengan dua kelimah syahadah tu. Bila berucap gak, hang boleh kita pelaku hukum orang mukmin atas mereka itu. Gapohi ha, ahkamil mukmini, ah bayar minat ha, jawarusi atau bayar gapoh hukum-hukum orang mukmin. Ha, minat jawarusi daripada makap sako, dapat sako, mempesako, daripada sako mempesako. ya okay. gak kita bila iktilafuddin tak boleh makap sako. Hmm lah mana? No, ni kena gi ke fiqah lah pula dah. Kena gi ke ilmu faraid. Ha, nak gi situ pula. Lah mana ilmu faraid? Sebab bagi dapat pusaka dan manat daripada pusaka. Ha kita mengaji betul manat. Manat bagi dapat pusaka tu ikhtilafu din, berlainan ugamu Sekalipun dua beranak, ha tapi kerana berlainan ugamu tak boleh makan pusaka. Apa tersaul lah mana? Ha, beberapa masalah lah kita pandai buat ke Satu masalahnya Kita ke Islam lelaki ni Berkahwin dengan perempuan kafirah Kitabiah Yahudiyah Masalah Dia boleh, tak ada kena suruh masuk Islam sekali ha, Perempuan kafirah Kitabiah Yahudiyah Atau Nasraniyah Tapi syarat dia tak ubah kita dulu ha, Puan Nasraniyah dia tak ada ubah Dia pegang tu Taurat asli Ha, kalau Pak Nasraniyah pula Dia tak ubah kita NG Ha'asa ha, Maka kita orang Islam lelaki Boleh berkahwin dengannya Dengan tidak kena masuk Islam ha, Tak ada apa Isteri itu kafirah Lelaki suami itu kafir Itu eh, Muslim Berkahwin dua Tu, tu, duduk, duduk dapat anak Ha, Anak tu yang maunya kafirah Anaknya Islam Dia panggil turut pada agama Turut pada agama Islam Ah ha, bapa Islam, ah ha, boleh anak hukumnya Islam anak tu. Ah ha, tak apalah. Kami ada ibu tu, ibu dah kafirah situ, takdirkan mati ibu. Ah ha, matilah si isteri. Ah ha, namanya seorang mati meninggal suami dan anaknya. Ah ha, dia dia. Maka boleh makan pusaka dak tu. Kalau gemulah tu mati tu ada meninggalkan harta, tak boleh makan ha, pusaka. No? Hanggano. Ah kena ibtilahuddin dia panggil. Sabak bagi saya tu kerabak suami isteri tapi ada mana? Mananya belainan ugamu. Ah, tu dia. Nah, sabak bagi saya ada tu apa dia tu? Ya, anak. Ibu ni, ibu mati meninggal anak. Tapi dah belainan ugamu, alhamdulillah saya kok. Atau boleh tersuai kok ni? Ibu bapak yang sama-sama Islam, anak pun Islam, duduk-duduk dergi. -duduk -duduk -duduk -duduk. Ini jadi murtadah na'udzubillah min zalim Haa mak dia jadi murtad Ataupun bapak jadi murtad Ataupun anak jadi murtad Ikutlah Mana-mana satu Lepas mati bapaknya Anak tak boleh haka bersaka Kerana anak jadi murtad Dia panggil ikhtilah putih Haa tu panggil mana Haa Maka hak ni hak ni Haa ni Bila masuk Islam Haa Bapak pun masuk Islam semua Mati Haa boleh haka bersaka Hmm tu dia warus dia panggil pelaku hukum orang mukmin. Ha kalau dia mati tak ada orang ha naik pada baitilmal. Ha dek. Itu dia panggil ahkamil mukminin. Yang keduanya bayar lagi watanakuhi. Ni kena giguk fikah dalah. Dan bernikah kahwin. Ha bernikah kahwin. Ha boleh menikah kahwinlah. Bila hukum dia tak mukmin boleh menikah kahwinlah. Ha dia ni sah dah. Mengucap dia tu sah dah hukum dia orang mukmin. Tak kalah hukum mukmin, dia boleh berkahwinlah dengan dengan perempuan mukminah ataupun dengan lelaki yang mukmin maknanya. Itu hukum orang mukmin. Wa <tik> ha, salati tak cerak titik kha tu. Wa salati khalfahu. <tik> Dan sembahyang di belakangnya. Ha, belakang belakang nathiq jahadatan eh orang tu asal dia kafir pasal dia berucap dua kelima syaddah ha mari mengaji dalam Islam pandai semายe kita boleh buat email ke dia ada kata wassalati khalfahu boleh sembahyang di belakangnya maknanya kita boleh jadi makmum dia dia jadi imam tak apa ha. wa alaihi atah pada khalfahu wassalati alayhi dia that's mayar atasnya ni semায়ar atas mayat dia. Ini ni kena terkedik kediamudahlah. Wa sallati 'alaihi ay ala janazatihi bila dia mati kena semায়ar atas jenazah dia. Kerana dia orang mukmin lah Ha panggil ahkam mukminin. Wa dafni atas pada tawaruthi semua tu. Bila baca khofah. Minat tawaruthi wa tanakuhi was khalfahu wa 'alaihi salat atas pada khalfahu wasallati alaihi patu waddafnii ah dan setengah pada hukum mukmini juga tanamkan mayat dia tu maknanya fi maqabiril muslimina pada makbarah pada kawasan kubur orang Islam boleh bila dia mati masuk dia dalam kubur Islam kalau dia diberi tak sah tak boleh haram nak dia tanam dalam kubur Islam itu dia atau akamil mukmini kalau kita mengucap dua kalimah syahadah ni syarat bagi ijra. Ah ha, syarat bagi nak pelaku kau tadi. Lagi wa <tul> ha, mutalabatihi Atas pada tawarusi lagi. Dan ditut kena tutupnya tajak dia. Wa mutalabatihi dan kena tutupnya Hanya annati tadi ah ha, bis salati dengan semaya. Ha, kalau dia dak lelaki afi ni tak ada kena tutup Misalnya dia ada sekapung dengan kita Dia ada sekapung dengan kapung Dia jereh dengan kita orang islah Dia tak semayah Tak boleh kita tutup dia ha, Kalau sama islah Kena tutup lah Atas yang berkuasa kena ditutup Rumah ha, orang ini tak semayah Orang berkuasa kena ditutup Suruh dia semayah Bila dia kafir tak ada kena ditutup pun Tiba-tiba ha, dia masuk islah dah Ha, soh dah islah dia Jadi orang mu'mi ha, Kena tutupnya dengan semayat ha, dia? Bila masih Islam, Kena tutupnya dengan semayat Ini oh, atas pada salati Kena tutupnya dengan segala zakat ha, Dia dah harta zakat Dia buat padi sampai ni soh ha, Katakan ia berniaga dan sebagainya Harta-harta ia bersakut dengan zakat Kena tutupnya dengan zakat-zakat Amu -zakat. ha, kena keluar dah lah ha, Paterahmu kena keluar dah lah ha, Kena tutup dia lah hmm, Tak boleh dah lah orang Islam ni ha, Kena semaya Mena keluar zakat dah lah ha, Oh, kau nak tutup nak bilang ni banyak dah lah la. Ahkamil mu'mini ni banyak Lalu kata wahai rizalika ada ha, yang lain lain lagi ada ha, lain lain daripada zalika zalikal mazkur ah ha, yang lain daripada hak sebut macam tu minat tawar ruhut tanahku tadi tu banyak lagi lain lain pada tu ah kami mukmini habis alpatu ha, undo klik sebab apa ah ha, yang kata syarak, hanya ilak klik pada syara nih lianat asyiqoni ila kelik pada kata syarat. Ah syartun klik humbi tu. Nah, makna kata kata setengah ulama an nutqu bisyahadatin ialah syartun syara'. Syarat bagi iman. Yani syarat bagi nak pelaku. Ah kata. Kaunsel selagi kata syarat bagi sah. nah hok nah. kata syarat bagi nak pelaku. Baik. Sebab apa dikatakan an nutqu tu ialah syara' li anna kalau kita kena kata gini, mahzupin. Ya lah. hmm. ah, kita begini tun, li anna ni illatun limahzubin illa bagi suatu yang mahzub nat kedilah ah nat kedia mahzub dia nat kedia takana hmm kita tak begini li anna li anna nutqani illatun ali anna tasdiqani illatun limahzubin takdiruhu Wa innama kanan nutu bis syahadatan Syartan lahu dia Dan sesungguhnya Adalah berucak dengan dua kelimah syahadah itu Ialah syarat baginya Syarat bagi iman Haa, Itu ialah Li'an tasdiqal qalbiya Kerana bahawa semembenat ia basah hati Kerana bahasa saya membenar Ia basah hati itu Wa inkana imanan Dan jika adalah ia Ia tasdik kalbi Membenar Mengaku dalam hati ini Walaupun dia tu Diri mengaku tu iman dah Illa anahu Tetapinya Ila mana lagi tetapinya atas tasdik kalbi sungguh pun diri mengaku tu iman dah tetapi nya batinun khafiyun ah ya batin ya sebelah dalam lagi khafiyun yang tersembunyi Haa, jadi tak tahulah Haa, bila orang itu ada mengaku dalam hati diri mengaku tu lah iman Haa, tak kala sungguh pun atas tasdik tu beri mai diri iman dah tapi perkara adalah yang sembunyi? Ha, tak kalau perkara batin yang sembunyi, bala budhalah. Kalau itu nak kedekit lah. Batinun kopiun ayalana. Ayalena -ay dia kopi ni muktaan di dunia Allah. Kopi bala Jacoba. Jacoba alai. Kalau gitu batinun kopiun ayalena. Ah, ha, diri diri dok mengaku dalam hati ni bukan agak atas kita, bukan? Bila tersembunyi atas kita, mana boleh kita nak hukum? Ke? Kita tak tahu bagai batin, kita tak tahu bagai yang sembunyi. Ah, tak kala itu fala Buddha, fala Buddha lahu maka tak dapat tidak lah bagi ah ha, bagi bagi atas dek tu. Ta? Ah, ha, tak dapat tidak bagi atas dek bil kalbi. Tak dapat tidak Min alamatin zahiratin ha, Tak cakap titik itu ha, Tak dapat tidak daripada ada tanda Zahiratin Tanda yang zahir Nak no, tanda yang nyata ha, tu dia Tak dapat tidak daripada ada tanda yang nyata Tadullu Ada itu titik juga tu Min alamatin zahiratin Tadullu alaihi Ha, dah mengaku dalam hati itu kara, kara dalam Sebelah batin dalam hati Yang tersembunyi atas kita Bila tersembunyi atas kita Apabila kita nak tahu ghatik, Kata dia ni Orang ada email Ada tasdik dalam Maka tak dapat Tidaklah bagi tasdik itu Daripada tanda Alamat Tengok kita nak kenal ke isin Ada alamat nak kenal kau ke PA, ada alamat. Ada tanda yang menunjukkan kata ni PA ni. Tengok mula-mula kita ada mengaji kelima. Orang tanya, tiga tu ising kau PA harah. Ising kau PA harah. Tak mudah lah nak kenal ising PA harah tu pun. Ha, dia ada tanda-tanda. Tanda. Ni ising ada tanda dia. PA ada tanda dia. apabila tak ada tanda ising PA? hatulah itulah menunjukkan kata harah tu. Hmm, dah. Ha ni pun tak sedih ni. Dia mengaku dia dalam. Ha, tak ada tanda zahir tak ada ha, Oleh itu tak dapat tidak Daripada ada tanda zahirah Yang sedulu Tanda alamat yang menunjuk ia Alamat Alihi atasnya atas Tasdik kalbi itu ha, Itu dia ha, Ataupun alihi alal batinil khafi Di sini ni ha, Tak dapat tidak Kena ada tanda menunjuk atas kata Ada di dalam hati dia tu mengaku Supaya apa tu? Litu tunatu ha, Litu li ha, Baca ha ba macam mana tu ha pm torat binama faul ha ni asalnya na tu yanutu ha binama ruh tu yanutu qala yaqulu tulah ha manakala binama faul yuqalu ha ni yu natu ha pada ni waktu muanna li tunah ha patu tempat nasab dah li tunatu ha ni kena kira ban Nah. Asupaya apa tu tak dapat tidak nak pada tanda-tanda yang menunjuk atas ada tasdid li tunato. Apa makna tunato? Ha tafsir maknaski aitu allaqah. Ha, ah tu tafsir tu nato. Aitu allaqa bihi supaya digantungkan. Ah ha, supaya nak ditaklikkan. Ah ha, tu li tunato, Yani li tu tuallaqa bihi. Supaya digantungkan, dengannya. Haa, dengan tadi, disangkuk dengannya. Nah, dengan tasdeh tadi disangkut akan tilkal ahkamun. Ha, itu nak apa? Naka apa itu nato? Jadi tabsekar yang itu Allahko. Litu bihi tilkal ahkamun. Supaya digantung, disangkuk dengannya akeh itu hukum. Haa, hukum tadi? Haa, tilkal ahkamun. Ah ha, apa dia tu hukum kata hukum orang mukmin tadi bab menikah kahwin ha kita nak tahu mana mun tak boleh nikah dengan orang Islam ya tu aku islah Islam, Islam bila hidup mengaku lama dah mengaku lama mengucap ke tak dak lagi oh tak boleh ha tu dia nah ha, dia nak kata tak boleh kena ada az Maka super ni jugalah supaya kita dek Ngaji pekoh bab jual beli ni Sebab kau muktamak Dia nak pada apa ni Nak lapar Menunjuk nak nak akak tu ha, Nak ada ijak kubu tu Sebab ha, kalau tak ada ijak kubu Dia panggil tak ada tanda Menunjuk atas harib beli tu Dia reto dengan beli Tak ada tanda Menunjuk atas harib jual tu Reto dengan jual ha, Lalu tu nak ada ijak kubu Aku jual kadi kau ini Dengan harga sekian Ah ha, Dia panggil nak tanda Kita Hmm Ha, ulil-iyani makian fa amsaddaq qabiy qalbihi. Maka barang siapa yang membenar ia mantu bi qalbihi dengan hatinya. Ha, dalam hati dia mengaku penuh-penuh dah. Tapi walam yuqirra bilisanihi dan belum mengaku ia dengan lidahnya. Lidah tak ada mengaku lagi. Ha, walam yuqirra baca dia aqurra yuqirru aqarra yuqir a ba ha, iqrar iqrad iqrar asakitah mengaku walam yuqirra ah ha, sini boleh baca dua lah walam yuqirra dan yuqirri ra tu boleh dua ha, siapa yang telah mentasdid membenar dengan hatinya dan belum ia mengakui dengan lidahnya tak ada kata lagi tak ada berucap lagi duk benarlah hati saja mengucap ha, tak lagi tak mengucap saat ni tu la li uzrin Bukan kerana uzur Kalau uzur tu seperti bisu masalah. Apa uzur? Kal-kharasi Seperti bisu tu uzur Nak bucat talih tu lain kira Bukan kerana uzur yang mana'ahu La li uzurin mana'ahu Bukan kerana uzur yang menegah Ia uzur tu akannya Akaman tu daripada ikrar Haa nah, maknanya La li uzurin Kal-kharasi Kal-kharasi seperti bisu Mana'a yang menegah ia ia uzu Hu akanya akaman Mana'a ay anil ikrar ha, Tak ada uzu Yang menegah daripada mengaku bucak itu Wala ha, li'iba'in Wala li'iba'in Haa, baca ha, no, dia Haa, kia kelima'no Iba' gabar dia Masdar daripada Aba Ya'ba tu lah Haa Aba penyemati yak ba fm dharah iba an tumasdal ah ha, ada kata apa dia illa iblis abah ada BM mati iblis ni angan daripada angan daripada sujuk ha, kalau itu sini dia mengaku dah dalam hatinya ha, dan belum dia mengucap dengan lidahnya belum dia mengaku dengan lidahnya bukan kerana uzur yang menegah ia akannya daripada ikrar wala dia bukan liibain kerana angin bedak bukan kerana angin tu saya mengucap wala liibain a ibain hmm. ibain ibai minal ikrat bukan angin dey padam ngan ku juga Apa? pa balita faqalahu zalika tu tak cerak tu bal bo dengan la nya nak jadi rupain silat ditobok dia ada. Silat ditobok dia ada. silat ditobok dia ditobok dicap jadi dia bal Lepas bila kita wasah Kita kena barih lain dengan barih bawah Kena Hamzah wasah duduk depan tu Bagi tak baca Bal ittafaqah Kena bal ittafaqah Bal ittafaqah lahu zalika Bahkan Secara kebetulan ha, dia, dia. tu itifak di sini Bahkan ha, Kebetulan Baginya bagi man tadi Uleh zalika Apa ha. Apa dia dia benar dalam hati dia dia belum mengaku di lidah belum mengaku tu bukan kerana uzur sabik ngabisu bisu dak bukan kerana uzur apa dia tu kerana angin ha daripada mengucap dak tak ada ngapo bahkan kebetul bagaiman itu boleh demikian demikian apa tu adamul iqra' tadi ha, tu hot tu tu fa huwa mu'minun <Syikun> 'indallahi ha hukum dienya maka iaitu dan ini jemalah nilah jawab bagi man saddaqo biqalbihi kalau kita pakai man tuman syartiyah kalau kita pakai man isim mausul ha, maka jemalah huwa mu'minun dia penjelas di khabar man mubtada apa mai po apa ha kita, apa -apa, pakaian, kata ah situ kalau pakai man mausul guna kata fa huwa guna saja Ah dia panggil isim mausul muda dom makna syar'ti. Jawa itu. Hmm deh. Ha, Asapo sapo atau tujuh moh tu uh, sarah. Ah ha, mana mana orang yang ha, kita uh, pernah moni mausul muda dom minum makna syar'ti. Mereka mereka yang deh. Ha, Amakoh yaitulah man tadi itu mu minunaindallahi. Orang yang orang ini orang, -orang mu min. Karena dia ada tasdeq. Ah bukan dia tu. Ah angin daripada mengucap. Tapi tak betullah lah. Aa, tak ada nak mengucap mati. Ah orang panggil orang ni orang mukmin di sisi Allah Taala. Lairu <tuh> mukminin bil ahkamid dunyawiyyati. <sesuanya> ah bukan mukmin pada segala hukum Ia kebasa dunia. Mana tak tak panggil mukmin indana ya panggil. Kanak-kakay rumuk minin fil ahkam duniawi inilah dikatakan gay rumuk minin Di sisi kita tak boleh hukum kata dia ni orang mukmin. Ah, apa dia sungguh hati dia buih tu, orang tu tahu. Haa, tu hanya tahu. Ah, tuhlah yang tahunya. Abis, tu masalah orang kita ada uzur. Adapun kalau orang tu orang yang uzur. Ha, dia agak bisu nak bucak tak boleh. Ha tu lain pula. Lalu orang main dia. Amal ma'zuru iza qamat qarinatun ala islamihi biwairin nutqi kal isharati, wa huwa mu'minun fihima. Ha wa ammal abi. Ha panjang dah lah. ha, setakat tu dulu. Amal ma'zuru.